«Обов'язково піди, послухай. У нього свій, дуже цікавий напрямок в науці. І чим він займається? Обережно, щоб не здатися невігласом, навіть своєму, спробувала з'ясувати Софія. Лазерами. Серце неофітки в науці сповнилося Глибокою і широкою, мов знаменита миргородська калюжа, мірою поваги до невідомого ще та, мабуть, непересічно мудрого чоловіка, здатного осягнути і застосувати в медицині новітній винахід людського генія. Хмелевський, він що, поляк? Та ні, наш хлопець. Слово «наш» Мирослав вимовив як колись батько. Це означало не просто українець, а «наш», такий, що дихає нашим духом. Може, хоч він навчить вашу кафедру української мови? Студенти скаржаться, що дехто з ваших досі їм про кесарево сечення оповідає. Ага, виявляється, і тут особливості національно-патріотичного викладання відомі. Ти почитай трохи про лазери, може спаде щось цікаве на думку. Порадься з ним, з Хмелевським, може візьметься за наукове керівництво. Зараз, звичайно, до офіційного захисту не матиме часу, зате потім, якщо потрібна буде моя допомога, можеш цілковито покластися. Задумаєте морфологічну частину, сам особисто зроблю. Морфологічна частина? Що воно таке? Певно, щось пов'язане з патогістологічним дослідженням органів чи тканин. Лазери. А чому б і ні? Розділ десятий. З Юлькою вони могли розмовляти годинами. Вже все, здається, знали одна про одну, повсе сто разів перебалакали, а все одно теми для розмов не вичерпувалися. Юлька саме вколисала донечку, впала у глибоке крісло геть знеможена. «Васильку, звари нам кави!» Неписані закони родини несвятих чітко визначили, що каву для дівчат завжди варить і подає до столу Василь. Тяжко зітхнувши, ой, що ви, дівки, зі мною робите, як лише з чоловіка знущаєтеся, Юльчине сивувати вже на скронях щастя принесло на стіл не тільки густу і запашну каву, а ще й пляшечку коньячку, шоколадку з горіхами. І морозимо. Я піду, постережу малу, А ви ж тут не понапивайтеся, балакаючи. Гаразд, господарю, не турбуйся. Ми багато пити не будемо, Ну, від дрону два, але напиватися не будемо. Словами з улюбленого фільму Провела його у спальню, Де солодко спала маленька продовжувачка роду Юлька. Ну, розповідай, Софія, що нового і цікавого у твоєму новому і цікавому житті? Софія замислилася. А що цікавого, Юлько? От книжку тобі принесла, читай. А що б цікавого, хіба я знаю? Юлька прийняла з її рук синю книжечку з таким побожним виглядом, наче ікону. Зорич. Це що? Псевдонім? Ні, Юлько, це моє дівоче прізвище. Вирішила друкуватися під батьковим, домашнім. І правильно. Чоловіки приходять і відходять, а батьки – одні на все життя. Не ну, філософія у тебе, Юлько. Чоловік теж повинен бути один на все життя. Та не у всіх так виходить. Не кожному щастить на Василя. Та що тобі сказати, Софія? Ти знаєш, який Василь хороший, а от Вікторій чимось не догодив. Не зовсім так, Юлько. Вони обоє чудові люди. І Василь, і Віка. От тільки...